Непогано зроблена правка. Та яка там правка? Переписано від і до. Але деякі слова, я їх підкреслив, треба замінити. Вони занадто вже ліричні, як для офіційної особи. Для партійного керівника мова мусить бути і дохідливою, і образною, і чіткою. Але дуже вже розліричувати не варто. Що, не згодні? Та ні. Просто це не той випадок, коли варто відстоювати кожну кому. От коли почну писати сам, там видно буде. Може, і сперечатимемось? Яка ж то робота без суперечок. Ще хотів вам порадити. Сьогодні після похмілля прийде той гуляка Кутенко. Спокійно. Без крику, без шарпу. З перших кроків хай відчує. У відділ прийшов керівник, а не розмазня. Отже, суворіше з ним. Заманіть його у такий культурненький капкан, щоб перестав гульма гуляти. На виробництві існують форми заохочення і депреміювання, а ви свої форми застосуйте дійові, дошкульні. І з тією Вікторією теж. Оцю статтю мусили б вилизати вони. Кутенко ж підготував до друку, але... Утім то й річ, що але... Використайте цей випадок у виховній роботі. Об 11-й годині на порозі кімнати з'явився Андрій Андрійович Кутенко. О, нарешті у нас начальство появилося. Привіт! З фальшивим пафосом проголосив він і по простецькому простягнув кволу руку. Андрій Кутенко. Володимир Петрович Капуста. Було йому років 30. Але пом'ятий. Зі слідами передчасної зношеності, немов по ньому щойно проїхав дорожній каток. М'яте на ньому було все піджак, штани, сорочка, байдуже обличчя, навіть голос видався виленялим, а очі хмількуватими. Гм, хм, капуста. Коли вже є підвалюк, гранкін, петитов, то варто було б, мабуть, запросити на роботу якогось кегля нонпареленка, для компанії, а то закусочне прізвище, веселовзорова і капуста. Пом'ятий молодик просторікував далі під мовчазним, вивчаючим поглядом нового керівництва. Та ти ще зовсім зелений, наче пуп'янок, до непристойності молодий та й годій. Андрій Андрійовичу, домовимося, ми з вами поки що не друзі. Будемо звертатися один до одного по імені та по батькові. Капуста говорив спокійно, розважливо, без жодної нотки образи. Не вигадуй, Володька, і не випинайся, мов шкураток на вогні. Ми журналісти, а не дипломати чи класні дами. Куриш? І по друге, я хочу з вами серйозно поговорити. О, з першої хвилини вже серйозно? Цікаво. Ви працювали над статтею секретаря райкому партії. Я завжди доводжу до кондиції найбільш відповідальні статті. Знайшов за потрібне поінформувати молоде керівництво Кутенко. Статтю повернув заступник редактора. Бо її не можна було друкувати в такому вигляді. Якому такому? У сирому. Я теж в цьому переконався. Учора півдня просидів над нею особисто. І підсушив, Кутенко удавано смачно розреготався. Капуста поклав два варіанти на стіл Кутенку. Ось так, приблизно так будете редагувати, готувати матеріали до друку. Прошу уважно прочитати і, і робити так геніально, як ти. Ну, й у капуста, ну й у А чи знаєш ти, що в літраба Андрія Кутенка іде п'єса в професійному державному театрі? Чував, а знаєш, що без Кутенка у відділі як без рук, і що я до тебе був ТВО завідаючого. Якби не любов до оковитої уже бі завідуючим став а то й заступником редактора. «Якби ж...» «А чов ти?» Капуста на октаву підвищив голос. «Я ще раз вас прошу, перестаньте фамільярничати». «А то що буде?» «Прошу вислухати ще одне моє прохання». «Може, вказівку?» «Цінну вказівку». Коли ви ще дозволите собі зробити довільно вихідний день, то що буде, повторив Кутенко, то відділ більше не матиме можливості користуватися вашими послугами. Ова! Який вишуканий стиль послугами! То думаєш тільки і світла, що у вікні? Та мене хоч сьогодні у відділ культури візьмуть. То й переходьте, чого ж? Виганяєш? «І по-третє, щоб я не бачив більше смітника на вашому столі. Завтра вранці стіл мусить бути робочим, чистим. Нічого смітник розводити в редакції».